Utálatos egy fruska. Meg kell győzni a papát, hogy ne jöjön többet hozzájuk, forrongott magában. S bár az apját nem tudta meggyőzni, és hánsz a felesége ellenvetését sem volt hajlandó elfogadni, Szófi kívánsága mégis teljesült. Köszönjük, de a lányom nem megy többet magukhoz. Állta el Anna Höfner az orvos útját,